mondtam, belekezdeni Nehémiás könyvébe, de aztán értem, hogy igazából nem is Nehémiás könyvébe fogunk belekezdeni, bár az a szándék, hanem még Esterest is belekeverjük egy kicsit. Úgyhogy, ö, teljes káosz lesz a végére, de akkor üzenet, hogy fú, nagyon jó. Legalábbis nekem az lehet, hogy nektek teljesen kívülérezt, és azt mondjátok, hogy ennek semmi értelme, de hozzám nagyon sokat szól listán, akkor készültem, és ezt most visszahelyezem a végére. A ez innen leszünk volt. Most boldog, boldog vagyok. Ja, köszönöm szépen! E, és megszok. Eljete a foglal. Na, egyéb technikai dolgok nincsen, ki most tényleg belekezdtek már. Emlékeztek még fél évvel ezelőtt, amikor elkezdtük az, az Epizi jövelet tanulmányozni akkor mondtam, hogy az Epikus Igadél azt látom, Isten azért akarja, hogy, hogy, hogy megnézzük, vagy hogy át tanulmányozzuk darabokra, ízekre szedjük, meg megnézzük az egészet, meg apraját, meg mindent, ami ehhez kapcsolódik, mert hogy a legfontosabb az a keresztény életünkben, hogy első körben legyünk, legyünk Istennel tisztában, hogy Isten kicsoda és mit tett értünk, ezt látjuk az Ephésus-i az első kettő fejezetében, és a maradék négy fejezetben pedig azt látjuk, hogy, hogy mi jellemzik azt az, azt az embert, aki, aki, aki Istennel jár, aki fölismerte azt, hogy Isten kicsoda valójában. Tehát, hogy igazából hogy néz ki egy keresztény. Tehát megnéztük, hogy néz ki a keresztények Istene, aztán megnéztük, hogy hogy néz ki a keresztény. És a legvégén megnéztük azt, ugye a hatodik fejezetben a lelki fegyverzeteknél, hogy, hogy mi a mi feladatunk. És uh, Isten ugye egyfajta ilyen harcra hív minket, ami nem az, nem azt kell megharcolnunk, hogy uh, ne lopjunk, meg hogy járjunk egy gyülekezetbe, meg uh, ne aludjunk el vasárnap délután egy jó kaja, meg egy kávé, meg rengeteg süti után, hanem hogy még óráig legyünk itt. Nem ezek a harcok azok, amik a lényegesek. Ez is fontos a harc, és néha legyőzhetetlen ellenségként tolnyosul velünk a fáradtság, de a legnagyobb harcunk az ugye a lelki dolgok ellen van. És azok a, a hatalmasságok, amikről írt ugye Pál levélben, az azok nem feltétlenül bennünk vannak vagy a magunk lelki tolvéval kell harcolni, hanem nagyon sokszor külső ellenség, a sátánnak a különféle katonái meg, meg befolyása ellen. Ezt látjuk a Bibliában. És ez nagyon ijesztően hangzik. Múltkor ezt elmeséltem, hogy meséltem erős önnek, és rosszatámadott ezután. Úgyhogy bocsédj, ha ezt hallgatod. Viszont nagyon fontos az, hogy ha az effezusi élet azért is néztük meg kettő évtel ezelőtt, ez elejétől a végéig, mert nem az a lényeg, hogy harcolunk, hanem az, ami a kezdete. Az, a, az is ugyanolyan fontos, hogy Isten minden áldást megadott nekünk, és Isten hatalmasabb mindennél. És Istennek nincs lehetetlen, és ezért nem kell félnünk ebben a lelki harcban, mert, mert az az Isten küld minket, akinek semmi sem lehetetlen, és majd jövő héten, vasárnap, mondjuk hogy ez az Isten nem csak hogy, hogy hatalmas, hanem még annál is, is hatalmasabb volt, hogy a, hogy a halál meg a bűn az, az fogva tartsa, mint hogy minket ugye fogva tart, mert bűnt követünk el, és mind meg fogunk halni. Ö, és ö, a következő, amit az ephésus levél után, hogy így Isten egy kicsit így a személyükre, magára, a saját személyre meg a mi személyükre rakta a fókuszt. most megnézzük azt, hogy nekünk, mint gyülekezet, mi a feladatunk. ugyanis ö, a Nehémiás könyve az egy, ö, az egy olyan emberről szól Nehémiásról nem ezzel nem már lokálnál aki ö, akinek égett a szíve a városáért és ö, Azért vagyunk Győri Golgota, a este itt a azért vagyunk györi Golgotá, mert nekünk Győr az a város, amit Isten, Isten, hát nem azt mondja, hogy elénk rakott, hanem minket rakott inkább a városba, de hogy, hogy ez, az, amit, ez az a város, amit Isten a szívünkre akar helyezni. És Mehimiásnak pedig a saját városát rakta a szívére, ami nem, úgy nem tudom, Babyloniának volt a fővárosa. Tehát nem az volt, ahol éppen tartózkodott, hanem Isten a szívére rakta Jeruzsálemet. És Nehémiás könyve arról szól, most belövöm a poént, de ott még gyertek majd és meg a többi tanítást is, hogy Nehémiás fogja magát és elmegy Babilonból Jeruzsálembe, és ott felépíti a várost. Megnézzük azt mindjárt, hogy, hogy miért kell felépíteni ezt a város, mert ugye logikusan csak azt kell felépíteni, hogy egyszer leromboltak. Tehát egy kis történelem következik, és izgalmas lesz, jó? izgalmas lesz. Jól Meg is nézzük ezt jó, hogy, hogy mi történt Jeruzsálemmel, hogy eljutottunk Nehémiás könyvé. hogy kellett egy ember, akit a világ túl, akkori világ túl végéről el kellett Istennek hívni ahhoz, hogy kezdjen építkezni. Ez önmagában furcsa, mert Nehémiás egy olyan volt, hú, hú, azt most majdnem csúnyát mondtam, olyan volt, mintha a miniszterelnökünknek lenne egy nagyon belső tanácsadója. Valaki, akit nem ismer senki. És, és ő volt Nehémiás. Most majdnem mondtam egy pár uzamot, hogy megint csak nem mondok, mert megyek a börtönbe. Tehát, hogy, hogy Nehémiás az akkori világ uralkodójának a leg, legfőbb tanácsosa volt. Tehát képzeljénkére egy iszonyatosan befolyásos embert. Valószínűleg mindenre meglehetett neki, amire, amire vágyott. De amire szüksége volt, amire vágyott, tehát ő olyan kiváltságosabb közé tartozott. És azt mondja Isten, hogy, hogy én figyelj, én azt az embert ezt elküldöm Jeruzsálembe. Elküldöm egy romos városba a birodalom, a létező, akkor legnagyobb birodalom második emberét, elküldöm egy romos városba, hogy azt a várost úgy föl. Na, ha valami izé, pályavá, pályamódosítás, akkor ez az volt. Nehémiásé. Tehát, hogy valami nagyon komoly, komoly dolog a hívtőtel Isten, vagy nagyon komoly dolgot rákott a szívére. És ez Jeruzsálem volt. És a kettő királyok, most lapozzatok, mert történőremokról következik, de nagyon jó lesz, izgalmas dolgokkal. Ármánnyal, intrikával, csalással, behódolásokkal és vérrel, nagyon sok vérrel. Kettő királyok, 24, 8-tól olvassuk. Kettő királyok, 24, 8 18 esztendős volt Jóiákin, amikor király lett és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben, anyja neve nehus volt a Jeruzsálemi elnátán leánya. Az Úr szemében gonoszul cselekedett, pontosan ahogy a napja is cselekedett. Ebben az időben jött fel szár Babilónia királyának szolgái Jeruzsálem ellen és megszállták a várost. Itt látunk egy katonai megszállást. Ez csak egy vers, de itt képzeljünk el egy, egy hatalmas sereget felvonulni egy város ellen, amit aztán szépen leigáznak és bemennek, és, és ott vannak. Tehát itt egy, ebbe az egy versben megtörtént a, a harc, olyan, mint valami Tarantino film, ahol csak tudod, hogy megtörtént a dolog, és már csak a következményeket látod. Maga Nagy Dukarnetszár, Babilonia királya is fölvonult a város ellen, amelyet már ostromoltak szolgái. Tehát megjelenik maga a, a, a legfontosabb ember a világban, volt. Akkor Jojákín Júda királya kiment Babilónia királyához az anyjával, szolgáival, parancsnokaival és udvari szolgáival együtt, de fogságra vetette őt Babilónia királya uralkodásának 8. esztendejében. És elvitte onnan az úrházának minden kincsét és királyi kincsét és összedett minden aranyedét, amelyet Salamon Izrael királya csináltatott az úr templomába, amit az úr megmondta neki. Fogságba vitt a minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét, tízezer foglyot, az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Jójáként is a Babilóniába. A király anyját, a király feleségét és udvari szolgáit és az ország erős vitézeit is fogságba húzolta Jeruzsálemből Babilóniába. Az összes előkerül férfit, mind a hétezzet, a mesterembereket és a lakatosokat, mind az ezret és az összes erős harcatermet férfit fogságba vitte Babilóniába, Babilónia királya." Van egy, orsz, egy város, elég nagy város, jön egy király, és nem azt mondja, hogy leölök mindenkit, hanem kifosztja a várost. Először kifosztja az összes kincsétől, elviszi a templomi cuccokat, a királynak az összes arany, réz, mindenét elvitte, az arany, tehát elvitte az értékeket, és fogja, és az összes használható embert, azt elviszi magával. Elvitte az összes embert, aki értett az állami gazdatáshoz, elvitte az összes embert, aki, aki meg tud erősíteni egy várost, ugye vitte az építőket, elvitte a lakatosokat, ugye a fa az könnyen gyújtható, általában ha vasalatokkal meg volt valami erősítve, az nehezebben, tehát sokkal jobban a támadás, elvitte a lakatosokat. Gyakorlatilag mindenkit elvitt, aki fontos a város, városban. Elvitte az összes harcedzett harc férfit. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából maradtak 16 éves beteges gyerekek, meg az öregek. Már 16-tól lefelé, meg mondjuk 70-től fölfelé. Meg ott hagyott egy csomó nőt, kivéve aki valami ezt hát mert azt vitte magával. Tehát itt látunk egy kifosztást. Na most ez nem... Nem csak az, hogy jöttek, elmentek, mint a török uralom Magyarországon, hogy itt voltak, rossz volt, és aztán elmentek, hanem ők vitték magukkal mindenki. Tehát olyan, mintha most Törökországban laknánk, azt képzeljétek el. Egy nagyon-nagyon komoly humanitárius katasztrófa történik itt lényegében, amikor tönkreteszik Jeruzsálemet. Azt most képzeljétek el, csak hogyha elmennek a harcedzett férfiak, kimaradott, hogy a következő generációt összehozza. Ugye nők valamennyire maradnak, de hát a erős, meg okos férfiak nem maradnak ott. Tehát ezzel gyakorlatilag megpecsételte Jeruzsálemnek a sorsát. És euh, például ez egyébként Krisztus 5605-ben történik, tehát én Krisztus 600 körül járunk, és egyébként Dániát, aki én szintén bibliai szerző, is ekkor viszik el. Ugye róla is olvassuk azt, hogy ő is, ugye az, ő a, az oroszlános vermes srác. Róla is ö, tudjuk azt, hogy ő is nagyon ö, komoly ö, ö, szerepet tört, nagyon komoly tisztet töltött be Babilóniába. Tehát látjuk, hogy azért nem a satnyát vitték el, hanem, hanem a, az igazán értékes embereket. Megyünk tovább, 17. verstől. Azután Babilóni királya királya Matanyát, Jójáki nagybátyját, tehát az előző királynak, aki három hónapig uralkodott, neki a nagybátyját tette meg helyette királyjá, és Cidkiára változtatta a nevét. 21 esztendős volt Cipkiánik uralkodik kezdett, és 11 esztendőig uralkodott Jeruzsálemben. neve Hamutál, Hamutál volt, ez nem Hamutál volt a libnai Yirme-Jáhule Az úr szemében gonoszul cselekedett, pontosan úgy, ahogy jóják én. Hát ezzel nem vagyunk előrébb, megint egy gonosz király. Az úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, ami csak ellen vetette őket arc elől. Cipkiá azonban elpártolt Babilónia királyától. De azt látjuk, hogy jön ez a fickó, akinek a. hogy is volt Jójakin nagybátyja, tehát Jójakin volt az előző király, tehát most képzeljétek el, hogy jött volna egy, ugye egy öröklődött lesz sorba a királyság, és a, az unokkölcs kapta meg a tront. Az unokkölcsit szépen elviszi Babilóniába, és kinevezik a nagybácsit. És a nagybácsit beül, 11 évi uralkodik, tehát azért az nem rövid, főleg háborús időszakban, és és azt mondja, hogy ó, hát mit nekem Babilón? Hát én szembefordulok Babilon, és elkezd Babilonna ellen szövetkezni. Fontos tudni azt, hogy itt Jeruzsálemnek meg egész Judának megváltozott a jogi státusza. Ugye eddig volt egy önálló ország, és innentől kezdve egy tartomány lett, tehát beolvasztották a babiloni birodalomban. És így az igazából nem király lett, hanem helytartó. Most vegyünk a 25. fejezettől. 1 21. versig. Uralkodáson a 9. esztendejében, a 10. hónapban és annak 10. napján történt, hogy nem egyszer Babilónia királya följött egész hadseregével Jeruzsálem ellen, tábort ütött vele szemben és körül-körül ostromgyűrűt építettek ellene. A város ostrom alatt állt Cidkiák király 11. esztendejéig. De a 4. hónap 9. napján már akkora isé volt a városban, hogy nem volt mi tenni a föld népének. Akkor betörtek a városba. A harcosok, minden, az, a harcosok azonban éjjel kimenekültek a kettős várfal között lévő kapunál, amely a király kertje mellett van, bár a kádeusok ott táboroztak a város körül. A király is elmenekült a pusztába a vivő úton. De a kádeusok halál üldözőbe vette a királyt, és utolérték Jerikó mezején, és egész serege szétszorodott mellőle. Akkor elfogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához. Rébláda, ö, Riblába, ahol ítéletet tartottak fölötte, Citkijá fiait saját szemen ölték meg, Citkiját pedig megvakították, és láncra Babilóniába. Az ötödik hónap hetedik napján, Nebukadnezzar babilóniai királyi uralkodásának 19. eszendejében feljött Jeruzsálembe Nebuzaradán, a testőrség parancsnoka Babilóna királyának szolgája. Felgyújtotta az úr házát és a királyi palotát, Jeruzsálem összes házát és minden nagy palotáját fölégette. A testérők parancsnokával lévő kádús csapat pedig volt a köröskörű Jeruzsálem kőfalai. Itt látjuk azt, hogy mi hogy jutottunk el oda, ahol nehényes Nehémiás bekapcsolódik. Tönkreteszik a várost. Tehát nem elég, hogy elvittek mindent, ami értékes volt, és az összes embert, aki, aki állam szintjén vagy ország vezetés szintjén értékes volt, hanem még a falakat, az összes házat, Nem csak a palotákat meg a hivatali épületeket, az összes házat lerombolják. Képzeljétek-e, mekkora romhalmaz maradt ott. A többi népet pedig, amely még megmaradt a városban, tehát a csórókat és azokat, akik nem, úgymond nem voltak értékesek, és azokat, akik Bableny a királyához pártoltak, és a többi népet mind elhulcolta Nebuzaradan a testörök parancsnoka. A föld népének csak a nincs telenyéből hagyottott szőlőműveseket és szántóvető embereket a testörök parancsnoka. A rézoszlopokat, amelyek az úrházában voltak, a medencék talpait, és a résztengert, ami az úrházában volt, összetörték a kádeusok és a elvitték Babilóniába. Elvitték a fazekakat is, a lapátokat, a késeket, a többi és minden szolgáltra rendelt egyéb rézedényt. Elvitte tovább a testtörök parancsnok a serpenyőket, a medencéket, amelyek közül némelyek aranyból, némelyek pedig ezisből voltak. Elvitte a két részoszlapot, résztengert és a mosómedencék állványait, amelyeket Salomon csináltatott az úrházához. Megmérhetetlen súlyú részből voltak ezek az edények. Az egyik oszlop magassága 18 könyök volt, és egy részgömb volt rajta, és a gömb 3 könyök magas volt. A gömbben körös-körül recézet volt egy gránátalmák, mind részből, és ugyanilyen volt a másik oszlop is a recézettel együtt. Elhurcolta a testőrök parancsnoka Szerályá is az első rendből, és Szefányá a második rendből, és a három ajtón állót. Elvitte egy főembert is a városból, aki harcosok parancsnoka volt, és öt férfit, akik a király körül forgolódtak, akiket a városban találtak, tovább a hadsereg írnokát, akik sereget gyűjtött a földnépek közül, hatvan férfit a földnépek közül, amelyeket ott találtak a városban. Fogta őket Nebu a testőrök parancsnoka, és elvitte Gabrión a Riblába. És levágta őket Babilónia királya, megölték őket triplában, Hamát földjén. Így hurcolták el egy fogságba maga földjéről. Ez a lerombolás, ez Krisztus 588-586-ig tartott, tehát kettő évig darabolták Jeruzsálemet, és látjuk, hogy totális pusztulás. Tehát már az első már elég lett volna, csak hagyni szépen kipusztulni Jeruzsálemet, meg hogy a környező népek szét szedjék. De mivel van ez a, ez a Citkia nevű helytartó, aki felázad az uralkodó ellen, ezért tönkretesznek mindent. Tehát a porig. Ez példást statuáltak vele, hogy egyéb tartományokban ez ne történjen meg. És aztán a rombolás, az, amikor a templomot lerombolják, az Kriszus 597-ben történik. Tehát ez kicsit korábban, tehát előbb lerombolják a templomot, és utána a falakat. egy hosszú megszállásról olvashatunk. És ö, egészen 536 tehát ugye ö, 36 az, mint, ö, hogy is van, 61 év múlva tér vissza Esdrás hogy ö, vezetésével néhány ember, hogy Jeruzsálemben a templakot felépítsék. Tehát egy képzeljünk el, hogy egy ember, hát nem egy ember öltön, de mondjuk egy. Addig még egy ember fölnő és egy csecsemőből férfi lesz, majd egy fiú csecsemőből férfi lesz, és aztán szakállal lesz és megőszül. Ennyi idő tellettel el, amíg semmi nem volt Jeruzsálemben. Szerintem ami volt, azt elhorták. Ami nem volt, azt bevitték, aztán azt is elhorták. Tehát egy, egy romhalmaz volt az egész. És, és Esdrás pedig és ezásnak a szívre helyezi, hogy mennyi el, ő is Babilóniában volt egyébként hivatalnok, hogy mennyiel is építs fel a templomot. És a templomot el is kezdik építeni, 536 516-ig építik, és 520-ban megáll az építkezés, akkor a fogy el a, a lelkesedés. És, tehát itt azt jelenti, hogy 16 évig építik a templomot, azért nem kevés. Most képzeljétek, hogy robokból kell felépíteni a, a, a nagy szent templomot, amihez ugye voltak előírások, meg minden ilyesmi. És ekkor a Bibliában, csak hogy lássátok, hogy hol tartunk így a könyvek közül, Hageus és Zaka Zakariás könyve, Kis profétákról beszélünk, ugye? Azok ekkor íródnak 520-ban, amiben ezek a két profétán keresztül bátorítja Isten ö, a népet arra, fejezzék be a templomot, és be is fejezik 516-ra. Nem fogom kikérdezni az évszámokat, jó? Csak hogy lássátok a léptéket. Tehát 605-ben kezdtek, ke volt a babroni megszállás, és ö, 500 ö, 516-ra készült el a templom. Tehát 80 év körülbelül, 80-90 év az, ami, ami, amikor egy háború, háborús tarolás zajlik, tönkreteszik. Tehát ilyen lehet látni mást világháborús bombázásokat, amikor a városnak a 90%-a elpusztul. Na ez annál is hosszabb volt. És uh, Krisztus 445-ben, tehát a templom már 50 éve áll, uh, Nehémiás visszatér, hogy felépítse Jeruzsálem falait. Mert ugyanúgy, ahogy Esdrásnak azt mondta Isten, hogy mennyis és fel a templomot, ugyanúgy Nehemiásnak a szívéről, aki, hogy figyelj, ezt megműszik majd, jöv két, jöv két hét múlva, hogy hogyan hogy, hogy, hogy mi történt, vagy hogyan az ez az egész esemény, nagyon érdekes. És 432-ben, tehát 13 év múlva, tehát ott elmegy, Jeruzsálembe, ott van, és 13 év múlva visszatér Babilóniába, ez a 13 év alatt felépíti a, a városfalát, nagyon gyorsan, ezt is meg megnézzük, hogy néhány, nap, néhány hét leforgás alatt az egész városfalat helyreállítják, eléggé nem könnyű körül, körülmények között, és utána még ott marad a városnak úgy beindítani az életét, és utána megy vissza, vissza Babilóniába. És... Van egy könyv a Bibliában, az Ószövetségnek az utolsó könyve, Malakiás próféta könyve. Ez, ez a könyv, itt egy Istennek ezek a szava, amit Malakiáson keresztül szólt, az ezek a történések után történnek. És, és nagyon durva, hogy mi van benne leírva. Salamon ugye fölépítette a templomot, mindenki örült. Ugye gyakorlatilag hazaérkezett a zsidóság, mert egész addig nem volt templomuk, csak a Szent Sáterban mentek, ami ugye egyetjelentett nekik a 40 éves ö, ö, sivatagi vándorlásban, ugye amikor Egyiptomból kijöttek. Egy átmeneti házi kójuk volt, mint amikor albérletbe vagy, és végre van egy saját lakásod. Olyan, amit elképzelhetél, amire mindig vágytál. Erre ezt lerombolják, éveket kell külföldön lakjál, <gül> egy menekült táborba lényegében, és aztán hazamehetsz, és helyreállíthatod a lakásodat. Nem örülnétek neki? Vagy végre hazaértek? Mert Izrael nem örült neki. Mert Malachiáson keresztül olyanokat kellett Istennek mondania, hogy, hogy én szeretlek téged, de te azt mondod, hogy miből tudjuk, hogy szeretsz minket. Olyan áldozatokat hoztok, amit odavinnél egy király elé, nem csak hogy kidobna, hanem megölne. Sértés lenne egy királynak. Olyan áldozati állatokat hoztok nekem, ami már haldoklik. Vak meg sánta, meg már csak napjai vannak hátra, és azt mondjátok, hogy ez jó lesz Istennek. Ha a oda odamennél ezzel, nem, nem mernél menni a király, még, még kétszerűen jóval sem mennél oda, és elén meg ide jöz. ennyit jelentek én neked. Ennyire nem fogta föl Izrael, vagy a juda nép ennyire, tehát a zsidók ennyire nem fogták föl azt, hogy mit jelent az, hogy helyreállította Isten a templomokat. Mekkora kegyelem volt az, hogy egy olyan ország, amelyik látjuk, hogy ért ahhoz, hogy hogyan tegyen tönkre más nemzeteket, hiszen az nem egy véletlen volt, hogy elvitték a, az összes vagyon, meg elvitték az összes ö, okos, meg, meg, meg jó, munkás, jó munkás embert. Elvitték magukkal az összeset, hogy tönkredegyék ezt az országot, és hogy beolvasszák magukba. Dániel könyvében látjuk azt, hogy Dánieléknek ugye ö, adtak Babiloni nevet, még a nevüket is elvették. Semmit nem akartak belőle hagyni, és Isten megadja azt a kegyelmet, hogy azt mondja, hogy 70 év után én visszaküldök embereket, hogy helyreállítsák a várost. Isten mindent megadott Izraelnek ahhoz, hogy vagy a zsidóknak, ugye, nem Izrael, mert de mindegy. Tehát mindent megadott nekik arra, hogy, hogy helyreálljon a kapcsolat, hogy újra engem tudjátok imádni. És ők mit csinálnak? Fogják a legbélyelebb bárányokat, meg a törött lambokat, meg mindent, ami még, még, még, még, még lélegzik, és azt oda Istennek, hogy na, örüljél, itt van. És Isten elküldi Malakiás profét, tehát nem sok tudunk Malakiásról csak azt, hogy miket mondott. És ez egy nagyon sötét dolog. Tehát a, a, a szitek bosszújában, amikor elpusztulnak a dzsedik, hasonló jellegűen, vég, tehát ilyen kilátástalan, végtelenül, reménytelen helyzetben vannak a zsidók. Mert jön malakiás, és azt mondja, hogy tudjátok, mit mond Isten? Azt, hogy, hogy olyanok vagytok, mint hogyha megcsaltátok volna. Azt ki akarjátok szúrni, nem hogy nem, hogy, hogy, hogy nem mentek oda hozzá, hanem kiszúrjátok a szemét. Mikor benzinkúton dolgoztam, a legnagyobb, legmegalázóbb dolog az volt, amikor egy csávó 4-5 forintust adott borra valóként. Úgy ki a kukába, hogy hallja, hogy a kukába adtam. Tehát, hogy ugyanez volt a zsidóknak is, a, csak hát ugye más egy benzinkutas, meg egy bevőnek egy, egy a viszonya, és a zsidók ezt játszották el Istenről. Azt mondták, hogy oké, szképen, így dobjak a tíz tized dobozba. Tessék, itt már -e? itt van négy darab 5 forintos másik ürünje. Ez milyen szív? Ez, ez, szerintem értitek, érzitek a cselekedetből. És... Hát, Isten helyében itt nem, nem az vizet küldtem volna, hogy bocs, meggondoltam gondoltam magam, hanem, hanem lávát küldtem volna a földről, hogy feltöltsem teljesen, és még a halak sejéjék túl. De remélem vagyok Isten, és ez így van jól. Lapozatok értes a Malachiás próféta könyvén, tehát Malachiás könyve négy, ha megvan az Új Szövetség nevű oldal, ez az előtte nevű oldal, jó? Ennyire az újszövetség végén járunk. Malachiás 4, 4-től 6-ig olvassuk. És itt volt az, amikor elolvastam ezt, és azt mondtam, hogy Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy kiálljak és elkezdjék beszélni, mert... Fú... Isten azt üzeni Izraelnek. meg. meg szolgámnak, Mózesnek a tanításáról, a rendelkezéséről és parancsokról, amelyeket általa hirdet a hóreben egész Izrael számára. Íne, elküldöm nektek illést a prófétát mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiek, fiakhoz fordítja, a fiak szívet pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, látok a ne a Földet. Miután Isten megad mindent Izraelnek, Izrael pedig szemen köpi Istent. Isten azt mondja, hogy adok reményt És így ér véget az Ószövetség. Az Ószövetség erről szól. Azt tette Izrael népe, ami nem helyes az Úrnak, és Isten hagyta, hogy jöjjenek a következmények, és amikor jött egy király, és azt mondta, hogy Istenem, bocsáss meg, akkor Isten jött minden áldásával, meg az összes angyalával, akik 165 ezer embert ölnek meg, meg ilyenek, tehát azért nem kis dolgokkal jött Isten. És ez az utolsó szó, amit olvassunk a Bibliában, az Ószövetségben, és azután 400 év csend következik. 400 évig, a számáját aki hány generáció, Isten egy szót se szól Izraelhez. Ez az utolsó, amit meghagy. Szokták mondani, hogy ha nem tudod, hogy Isten mit akar az életedbe, akkor nézd meg, hogy mi volt, amit legutoljára mondott, és csináld azt. Ez az, hogy tartsátok meg Mózesnek a törvényeit, és, és, és legyetek velem kapcsolatban. áson keresztül elmondta az üzenetet, hogy álljon helyre a kapcsolat. Ne a szatnyát hozzátok, térjetek meg, és ismétek fel, hogy én kivegyük, és, és építsük a kapcsolatot. És Isten azt mondja, hogy el fog küldeni Illés Pófétát, aki, aki az atyák szívét... Akik keresztül Isten az Atyák szívét a fiakhoz, a fiak az Atyákhoz fordítja. És ö, lapozunk most a Márk, Márk evangélium 1-től 8-ig. Most látjátok azt, hogy mindent keresztül Izrael 400 év csönt, és Izrael történetében a következő a következő eseményt, a következőket olvassuk, ami a következő esemény volt. Tehát Márk evangéliuma 1, 1 Jézus Krisztus az Isten fié evangéliumának kezdete, amit megvan írva Ézselyes profétánál. Íme elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az úr útját, egyengessétek ösényeit. Így jelent meg János, 400 év után jön egy, egy János. Így jelent meg János, a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Judea egész környékének, és Jeruzsálem lakói is mind kimentek hozzá, megvalották bűneiket és megkeresztelkedtek által a Jordán vizében. János pedig teveször ruhát, és dereka körül visel, sáskát és erdélyi vett, és ezt hirdette, Utána jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajogom a sarujának, meg megvagyom. Én vízzel keresztelek, de majd szentőlekkel keresztel meg titeket. Nézzük meg, hogy Isten mit üzen Malachiáson keresztül először. Azt mondta, hogy térjetek meg és ragaszkodjatok Istenhez, ragaszkodjatok hozzá, legyen egy kapcsolatotok velem. Ez volt az üzenet, a fő üzenet a Istennek malakiáson keresztül. Négy évet várta arra, hogy erre az egy üzenetre reagáljon Izrael népe. És azt mondta, hogy egy elküldi, elküldi illést, Egyébként ezért kérdezték meg Kereszteló Jánostól, te vagy illés, vagy mást várjunk. Négy évet vártak illésre. Nagyon remélték, hogy, hogy, hogy Kereszteló János lesz az. És azt mondja, hogy az atyák és a fiak között helyreállítja a kapcsolatot. Ez Istennek az másik utó. ez az utolsó szava, hogy helyreállítom a kapcsolatot az atyák és a fiak között. És jön János, négy év csend, most azt nem mutatom be, hogy milyen volt négy száz év csend, de hogy mi lennénk a csendgyülekezettel. És egy generációkon keresztül csak ki lenne egy pásztor, akit állnál és így nem szólna semmit. És aztán 400 év múlva megszólal. Na. és elkezdenem, már kell van márt olvasni. Úgy az creepy lenne. Lássuk, nézzük meg, hogy mi bemerít a Jánoson keresztül, mit uzen Isten. Tehát Malachiáson volt, térjetek meg és ragaszkodjatok hozzám, elküldöm illést, és hogy helyreállítom a kapcsolatot az atyák és a fiak között. És János mit mond, térjetek meg, és be, állítsátok helyre a kapcsolatotokat Istennél. Úton van a messiás. Ő már sokkal nagyobb dolgot mond. Azt mondja, hogy jön, aki nagyobb nálam. És azt mondja, hogy a messiás az, aki nemcsak, hogy az atyák és a fiak között helyreállítja a kapcsolatot, hanem a mennyi a atyátok, és ti, mint a gyermekei között, akinek mondjátok magatokat, helyreállítja a kapcsolatot. Az egész Ószövetségben, amit vártak az emberek, hogy egyszer lesz valami. Lesz valami változás, a fizikai változások után jön egy lelki felszabadulás. Az Jézusban van. Itt látjuk azt. János volt az, aki még egyszer megismételte Malakiás szavait. Mert Malakiás után János következett, és utána pedig Jézus. Malakiás kettővel előzte meg a meglátót, értitek Isten, Istent magát. Azért mekkora jó lehet. Az hipster dolog, nem? Előbb voltam Isten szószólója, mint Jézus és euh, olvassuk tovább a Márk evangéliumát a 9. fejezet, Márk a 9. Verstől, tehát 1. 9 től Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galilai názáretből, és János megkeresztelt a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a lélek, mint galamb rá, és szózat hangzott a mennyből, Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal elragadta őt a pusztába, és pusztában volt negyven napig, ahol a sátán megkísértette vadánlatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. azt olvasjuk a 11. versben, hogy, hogy szózat szólt a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tudjátok, miért gyönyörködött Isten abban, hogy Jézus bemerítkezik? Mert ez volt, amire a és óta várt. Ez volt az a pillanat. Azt mondta, hogy hú, ha tudnátok, hogy mi várátok, hogy az, akik most láttok akik bemerítkezni, az a világ megváltója. Ő az, akire vártatok mindig, és nem csak ti zsidók, hanem mindenki más a világon. Ő az, aki Istennek a gyönyörűsége. Ez így tudom, hogy fura, hogy így Isten azt mondja Jézusra, mert a férfiakra ritkán mondják amúgy is, hogy gyönyörűek. Ez egy kicsit fura, de értitek, hogy, hogy miért használta Isten ezt a kifejezést? Gyönyörködöm benned, szedbet, nem tudok elképzelni, mint ami most kezdődik. Ez a... nem tudom a... A romantikus filmek legromantikusabb pillanat, a tajonális romantikusabb valahogy, hogy Isten kifejezőző szeretetét nekünk. Jó, az fiúknak megint nem volt érthető, de talán azért értetek, mit szeretnék mondani. És Ha tovább ugrunk, megint csak Márk evangéliumán, abban a 11. fejezethez. Na így megyünk, ezért mondtam, hogy elkezdjük Nehémiás tanulmányozni, hogy nem olvasunk föl Nehémiásból, de a Márkból már egy több felolvasunk, de mégis Nehémiásnál kezdünk. És meglátjátok, hogy miért. Márk Evan Grimm, a 11. fejezet, 1-től a 11-ig. Virágvasárnap van már, ma annak mondanám, aki nem tudja, azért van virág, szerintem. Nem tudom, ki hozta, de köszönöm szépen, meg mi tetszik. Majd hazavisszük szállanként. És itt olvassuk azt, hogy mi történik, mi történik pár évvel később, virágvasárnap napján. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez Jézus is a tanítványai, Betfagé és Betánia táján az Olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek az előtetek lévő faluba, és ist megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamácsíkót, amelyen ember még nem ült soha. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezi, miért, viszitek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamácsikót kint az utcán az ajtófélfához kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték, mit csináltok miért roldjátok el a szamácsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, hogy Jézus mondta. Ekkor hagyták őket elmenni. Na, ez már egy csoda egyébként, hogy ilyen történik, de ha ja, Jézus azt mondja, akkor az lesz. És oda vezették a szamácsikot Jézushoz, majd ráterítették felsőruháikat, ő pedig felőtt Sokan felsőruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombosságokat terítettek az útra, az előtte menők és az őt követőket így kiáltoztak. Hozanna, áldott a kijön az Úr nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozanna a magasságban. Így vonult be Jézus Jeruzsálemi templomba, majd után mindent megtekintett, mivel az idő már késő járt, kiment Betániába 12-vel. Tolvassuk hát ezt a Hozán Tömeget, vagy olvassunk róluk, iszonylag dicsőítés zajlott, tehát, hogy nagyon jók a újég, de hogy ez még ennél is nagyobb volt, legalábbis hangerőben biztos, mert egy több százan, vagy lehet, hogy több ezben kiabáltak, és ruhákat terítettek, de azért az megtiszteltetés. Tehát így egy királyt köszöntenek, és ugyanez a tömeg az, amelyik, amelyik egy héttel később azt mondja, hogy feszítsétek meg, és meg, nekünk ilyen mesiást nem kell. És megnézzük, hogy miért mondták ezt. A e, e, 15. percből olvassuk tovább. Kihallunk egy részt, majd a visszatérünk. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árultak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit is feldöntötte, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyázzon a templomban. Majd így tanította őket, nincs megírva az én házam imádságháza lesz, és minden nép, lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjával tettétek. Meghalották ezt az írástudót és a főpap, és tanakodtak, hogyan veszíthetnék el, hogyan őjék meg. Féltek ugyanis tőle, mivel ez egész sokasságot lenyőgöztett a tanítása. Amikor be beeste a de a várost. Abba a templomban történik ez, amit Isten hagy, hogy felépítsenek. A lehetetlenből hoz vissza embereket, akiknek semmi dolguk nem lenne egy romos építeni, és ezek az emberekkel felépíteti ezt a várost, felépíteti a templomot. 400 év csend van, gyanús lehetett nekik azért, hogy miért nem szól Isten, valamit valószínűleg nem jól csinálnunk. És mi olvassunk, jön Jézus, és még mindig ugyanaz zajlik, hogy a saját fejük után mennek, és a tem úgy használják a templomot, mintha valaki a hitvesi ágyban csallá meg a házastársát. Megint mekkora, mekkora arcú csapás. És ez az a szív, ami miatt azt mondják nagy pénteken, hogy feszíts meg. De nem változott semmi. Vágytak arra, hogy legyen Hozsánna, hogy legyen Isten dicsőséges bevonulása. Olyan jó lenne, hogyha Isten szólna hozzánk. És ott volt Isten, és nem ismerték föl. Sőt, megölték. És most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ehenny a, a zsidók. Mert ugye van ilyen keresztény irányzat, amelyik azt mondja, hogy zsidók megölték Jézust, ezért öljük meg a zsidókat, meggyűlőjük őket. Ha a mostani keresztények mi lennénk ott, való lehet, hogy ugyanezt csináltuk volna? Miért? Mert az ember az nem változott. Az ember még mindig ugyanilyen. Várjuk az extázist, meg várjuk a nagy dolgokat. Mint ahogy nagy nagylelkesen az építésbe, aztán alá maradt, Istennek két profilát is kellett küldeni, hogy szóljon, hogy na, fejezzétek be, folytassuk. Olvassuk majd, hogy hatalmas nagy dicsőítések, meg Isten voltak, amikor elkészült a templom, meg a város, és abból is nem lett semmi. Szépen így csengett az egész. És mi is ilyenek vagyunk, legalábbis én ilyen vagyok sokszor, hogy vannak ilyen lelkes pillanatok, tanítok egy jót mondjuk, és akkor utána, hogy á, és hétfő, kedv, szerda, az meg már nulla szinten valahol. Vádjuk mindannyira, hogy legyen valami, ú valami, ami felráz. És mikor megvan, akkor adjuk, hogy lerázzon. Szépen lecseng ez a dolog. Úgyhogy nem csak a zsidók voltak ilyenek, hanem mi is. És ha megnézitek azt, hogy, hogy ott volt Esdrás, ugye, aki egy templomot felépítette, vagy ne hinniás, aki a falat, odaszállták az életüket. És a zsidóság is odaszállták az életét, de nem az odaszállás a fontos. Az az első lépés, hanem a kitartás a fontos. Egy házasságban is, nem az esküvő a fontos, figyeljetek. Nem az esküvő a fontos, ti is figyeljetek, hanem az, hogy kitartsatok egymás mellett egy életen keresztül. Akkor szokták kérdezni, hogy Na, milyen a házasság? mondom, majd beszéljük meg, amikor 80 on leszek, és akkor megmondom, hogy milyen volt. Mert most jó, oké, okay, de nem az a kérdés, hogy most mián, hanem, hogy végigcsináljuk-e, kitartunk-e. És Izrael látjuk, hogy nem tartott ki ebben, és látjuk azt, hogy a templomban hogyan bántak. És azt is látjuk, hogy amit Isten Malachiáson keresztül üzent, azt Izrael, és 400, évet, 400 év hatásszünet jött utána Istennél azt mondta, hogy elmondta, és várt, hogy üljön, hogy gondolják végig. 400 év alatt semmilyen változás nem történt. Ugyanazt a satnyabárányt hozták oda, csak már nem a nép, hanem, a, hanem a, a papok csinálták. Azért voltak pénzváltók, mert hogy a templomban csak templomi pénzzel tudtál vásárolni. Oda jöttél valamilyen pénzzel, azt mondták, hogy te a római pénzt ne hozzad, majd mi beváltjuk neked templomi pénzre. És akkor te a templomi pénzenk ö, tudsz vásárolni magadnak ö, áldozati állatot. Ha valaki furfangos volt, már pedig a zsidókáitólak azért jól tudnak az ilyen pénzügyi dolgokkal, és azt mondta, hogy hoppá, hát én ebben nem fog beledőlni, hogy itt tíz izé a kezelési költséggel, hozok állatot. Bárányt legszebbet kiveszem az Oda ment jó szándékkal, akkor azt mondták a papok, látták, hogy hozott egy egészséges állatot, azt mondták, hogy figyelj, ez nem felel meg, itt itt vannak, ugye ők ismerik a törvényt, a papok szentek, a papoknak igazuk van, menjél, és vegyél légy egy normális állatot, mert ez nem jó. Megvették a jó állatot rossz, rossz áron, a rossz állatot eladták jó áron, meg lett egy jó állatuk, meg egy csomó hasznuk. Tehát egy iszonyatos piramis játék, nem is tudom, hogy egy csalás ment. Adócsalás ment. Ez a napnál Egy iszonyatos adócsalás és átverés ment Isten házában. Olyan embereket húztak le, akik, akik, akik Isten mentek imádni. Akik ott volt, hogy keressük Istent. Ilyen maradt Izraelnek a szíve 400 év után is. És nézzük meg ezt a kihagyott részt. Először nem tudtam, mit kezdeni veled, de aztán így csak nem hagyott békén, mondom Istenem, akkor majd mondd is meg, hogy mit jön, mert én nem értem. Márk a 11-12-től olvassuk, aztán pedig majd a 20-tól. Másnap, tehát Jézus bemegy a Józsálembe, ott van, megnézi a várost, és ki Betániába. Másnap pedig, hogy elhagyták Betániát, megéhezett, és meglátva messziről egy zöldölő fügefát oda ment, hát talán valamit rajta, de odaérve levélen kívül más nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügehérés ideje. Akkor Jézus azt mondta a fának, soha többé ne egyék róla a gyümölcsöt senki, és hallották ezt a tanítványai. És a 20. verstől egy nappal később. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy ez gyökerestül kiszáradt. És Péter visszaemlékezve azt mondta neki, mester nézd a fügefa, amelyet megátkozták kiszáradt. Jézus így válaszolt, higgyetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kej fel, és vesd magad a tengerbe, és a szívében nem, kékelek, nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen van, ami panaszatok van, hogy menjej atyátok is megbocsássa nektek vétkéteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtatok, menjej sem bocsátja meg vétk amikor, el, amikor ezt itt elolvastam, akkor azért volt bennem, hogy ez mi? mi az, hogy van egy függelfal, aminek nem érte az érési idei, Jézus megátkozza, az kiszárad, és akkor arról beszél, hogy bocsássatok meg egymásnak. Számomra ez a legérthetetlenebb rész a Bibliában. És elolvasunk hozzá a Lukács evangéliumából egy, egy szakaszt, hogy meglássuk, hogy ez miért fontos. Lukács 19.41-44. Ez azelőtt történik, hogy Jézus megátkozza a, a fügefát. Ö, bocsánat, a megátkozás után történik ez. Ahogy közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta. Vaj, ha mégis megismerted volna te is, csak egy mai napon is, ami békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemdelől. Ezt nagyon még egyszerűen egyből az tovább volt, nem érthető. Ahogy közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta. Vaj, ha megismerted volna Te is, csak-e mai napon is, kéts békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől? Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeit sáncot emelnek körül vesznek körülvesznek minden felől, megostromolnak és földre tipornak Téged, és fiaidat falaidonk belül, és nem hajnak meg benned követkövön, mert nem ismerted fenn meglátogatása idejét." Ezt mondja Jézus Jeruzsályomra, profétára egyet egyébként, megnézzük, hogy ez tényleg megtörtént, nem is kérem is sokára. És ezért szállott ki a fügefa. Mert a fügefának ott voltak a nagy zöld levelei, ó, oh, itt minden rendben van, itt, akkor a szentség van, olyan áldozatízék vannak, még ezt a rossz bárányt hoztál, vagy nincs bárányod, azt a dolgot is megoldottuk, mert mi annyira szeretjük Isten, hallelúja, hozsánna, hozsánna. Nagy volt a levél, de nem volt egy szemfüggese. Nagy volt a felhajtás egész ellenben, de nem volt semmi gyümölcse. Nagy volt a igyekezett, meg a vallásosság, hogy Isten mi szeretjük, meg imádjuk, de semmi gyümölcse nem volt, semmi, ami, ami konkrét, ami ért is volna egy, egy, egy annyit, hogy beleha, mennyi egy füge, kettő falat. Ha éhes vagy, akkor egy. Egy falatnyi dolog nem volt Izraelben, nem volt Jeruzsálemben. És ezért olvassuk azt, hogy, hogy, hogy Jézus síratja Jeruzsálemet, azt mondja, hogy ah, itt vagyok, de nem látjátok. Bevonultam. Hozsanna, igazat a Kozánna, de, de, de nincs ott a szívetekben a megtörés. És amiről Jézus beszél, az a megbocsátásos dolog. Itt elmondja, hogy mi lett volna ez a gyümölcs Izraelnél? És nem mond, nem mond nagy dolgokat, nem azt mondja, hogy meg kellett volna tisztítanotok a várost és hú, ilyen dolgokat meg bevezetni, ezt, meg azt, meg őket megölni, őket meg behozni, meg több gyerek, meg kevesebb gyerek. Nem mond olyan dolgokat, amik nagy, előremutató dolgok, kicsi dolgokat mond. Az lett volna a Gyümölcs-Jeruzsálem esetén, hogy ha, ha hisznek Istenben, ugye azt mondod, ha egynek, hogy ugorjon, akkor megteszi. Nem azért, mert ne te azt mondod, hanem mert elhiszed, hogy Isten hatalmas. Van egy kapcsolatod Istennel. Ennyi. Legyen egy kapcsolatod Istennel, és legyen megbocsájtó szíved, legyen puha szíved a másik ember felé is. Isten annyit kért, hogy figyelj, csak amit Malakiásnál mondtam, csak egyszerűen, meg a törv, nem is adj meg, meg a törvényeket, ismerd meg a törvényeket, ismeri meg engem, és én, és én meg fogom adni neked ennek azeknek a gyümölcseit. És nem fognak lerombolni téged, és békében élhetsz a az öt Mózás 10-ben vagy 12-ben olvassuk, amikor Isten elmondja Mózesen keresztül a népnek, hogy figyeljetek, ha követ, követitek az, az én arancsaimat, és ha velem, velem kapcsolatban éltek, akkor hávások lesznek. Ha nem teszitek, akkor átkok. Isten a legelején lef, le, lefekteti ezt az egyszerű szabályt, és a malakiásnak is ez egyik utolsója, tartsátok meg az én, az én szabomat. Egyetek a követőim, legyetek a gyermekeim. Vágytokkal, hogy az Atya az köztem és köztetek, mint az én fiaim között kapcsolat legyen. Ennyit kérek, csak engedelmeskedjetek nekem. És látjuk, hogy ez nem történik meg. És uh, Krisztus után 70-ben bekövetkezik az, amiről Jézus beszél. És uh, nagyon durva, hogy, mind, hogy így, hát mondanánk azt, hogy a sors iróniája, nem tudom, hogy az Isten így tervezte, vagy nem valószínűleg tudta, hogy ez, ez az egész ostrom, ez a Páska idején történik. Akkor, amikor Jézus, Jézus bevonul Jeruzsálembe, néhány évtizeddel később, ugyanazon a napon a római hadsereg vonul be, és egy félreértés következtében, de leégetik a templomot, és akkor, ha már a templomot, akkor, törökre, akkor le is rombolják az egészet. És 2000 év telt el azóta, majdnem, és még mindig nem épült fel a templom. És Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. És, és ez minden ez minden mai napig így van, nem kezdték el máshol felépíteni. Most nem megyek bele a politikai részébe, hogy miért is nehéz kérdés ez a templomépítéses dolog, de Isten azt mondta, hogy figyeljetek, én adok nektek egy templomat. Nem kell sátorban imádnatok engem többet, adok nektek egy otthont, hazaértetek. Nálam megpihelhettek. Ezt utána lerombolják. Miért? Mert olyan királyok jönnek, akik nem azt követték, amit tették, amit Isten akar. Isten azt mondja, hogy hajra titeket, hogy elvigyenek. És Isten azt mondja, 70 év után, amikor már minden nép rég megszűnt volna, azt mondja, hogy, hogy, hogy én mégiscsak visszaviszlek titeket, lássátok a kegyelmet, és hagyom, hogy újra, újra otthon terem, otthonotok legyen. És megvan az otthon, és látjuk, hogy, hogy pár száz év, négyszáz év csend, és utána Isten pedig 70 évvel később pedig azt mondja, hogy, hogy elég volt, errombolom a templomot. De, mit olvasunk a könyvében, hogy Isten felépíti? templomot. Olva, nem tudom, hogy isek, de olvassunk ilyen proféciákat, hogy Isten fújra fel fog építeni a templomot. Na mi nem kegyelem, hogyha Isten először felépíteti a templomot, lerombolja, vár 70 évet, utána vár 470 évet, majd vár 2000 plusz évet. De azt mondja, hogy még mindig van kegyelem. Megöltetek engem, megöltétek a fiamat. Az egyetlen esélyteket arra, hogy egyreálljon a kapcsolat velem, de még mindig van kegyelem. És... A virágvasárnap az, az arról szól, hogy, hogy Jézus, Jézust felismerjük. A virágvasárnap arról szól, hogy meglátjuk azt, hogy Jézus kicsoda. Mert jól látta a látta Jeruzsálem népe, gyakorlatilag mindenki ott volt, ugye, mivel a páska volt, akkor mindenkinek fölkelt kellett menni Jeruzsálembe, aki tudott, és ö, ö, fölismerik az igazságot. Látják azt, hogy Isten kicsoda, hogy Jézus kicsoda. Látják azt, hogy ő az, akit Isten elküldött. Azt olvassuk, hogy Hozsánna áldottak jön az Úr nevében, áldott, ami atyáknak, Dávidnak eljövendő országa Hozsánna a magasságban. Áldott, az Úr nevében jön, tudták, hogy Isten, Isten küldötte Jézus. És mégis utána nem történt semmi, sőt, nem olyan semmi nem történt, hanem pont az ellenkezőjük. Nem áltatták az életüket, és nem hittek Jézusba, hanem megölték. Hát ez a, hitnek egy elég, a szeretetnek egy elég furcsa megfogalmazása, hogyha megölöm azt, akit szeretek. Általában az ilyen az embereket életre börtönbe zárják, vagy kényszerzünk bonyba. És a, Az egész virágosárnak a lényege az, ami a leges legelején, Jézus történetnek a legelején elhangzik. Amikor azt mondja János, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Hagyjátok el a bűnt, és adjátok oda az érteteket Istennek. Hallotta a zsidóság? 400 éven keresztül vízhangoztak, vízhangoztak Malachiás utolsó szavai. 400 évig nem volt semmi új információ. Nem voltak új tanítások, meg ugyan valami jó, volt egy új tanítója valami újat. Nem. 400 évig az volt, engedelmesedjetek nekem, én elküldöm illést, és helyre fogom állítani az atyák és a fia között a kapcsolatot. Ez volt 400 évig. Minden, minden vacsorára ez volt, ha 400 éven keresztül mindig Blackváros kenyeret kapná a vacsorára. Az egészségtelen, mondjuk itt valami bufasztott, tizélet alacsony színváttartalma kenyeret, meg valami jóféle zsírmentes sankát hozzá, de ennyi és 400 éven keresztül. És biztos vagyok benne, hogy, hogy mindannyian hallottuk már azt, hogy, hogy, hogy van ez a Jézus dolog és meg kéne térni. Meg van ez a Jézus dolog, megtértél, de hogy tarts ki Istennel. És minden olyan alkalom, amikor eljutsz egy gyűliben, vagy beszélsz valakivel, és aztán mondja neked, akkor neked virág vasárnapod van. Nem azért, mert itt vagy egy gyülibe is van virág, meg vasárnap is van. Nem ezért, máskor nincs virág itt egyébként, tehát lehet, hogy volgatákon belül ezért virág vasárnap ez. Egy húsvétkotalan szokott lenni virág, nem? Ez olyan szokás. Na mindegy. Nekünk mindig, amikor olyan helyre kell, helyzetbe kerülünk, hogy elmond, Isten szól valamit, akkor virágvasárnap van, mert utána derül ki, hogy mit fog változtatni az életünkön. Izraelnek volt virágvasárnapja, akkor, amikor fölépítették a templomat először, lecsengett. Volt egy virágvasárnapjuk akkor, amikor Nehémi, elség meg fölépítették a templom, meg a város. Lecsenget. Isten már 400 évet, Felfogják, hogy mi volt. Megjelent Jézus, volt egy virágvasárnapjuk, aminek az lett a vége, hogy pár évvel lerombolták, a nem évet várt Isten. ezt ez hatás szünet azért, kétezer év. És, és nekünk is az életünkben virágvasárnap van. Ma mindenképpen így is, meg az üzenet alapján is. Mert Isten elénk rakja azt, hogy szűnj meg vallásosnak lenni. Szűnj meg egy nagy, hatalmas zöld fügefának lenni, mert azt mondja, hogy uh, milyen jó árnyéka van, kerti partikat lehet alatta rendezni, és, és lehet fényképeket csinálni róla, és szelfizni, és föltölteni Facebookra, és nagyon sok mindent lehet, de lényegét nem érj el. Egy falatnyi érték nincs benne. Hát A fügefa nem meheted, meg nem vagy te kecske, hanem te akarsz lenni arról tök jó gyümölcsből. Jó, ha valaki nem szeret a függet, gondolja valami más. A sörbokor vagy ilyes, egy, egy jó, semmi gyümölcsen nincsen. És azt mondja Isten, vegyük már észre, mert, mert Izrael, Izrael történetében látjuk, ők a saját bőrükön tanulják ezt éppen, megtanulták sokszor, hogy nem az számít, hogy tetszik-e, hogy Isten mit mond, hanem, hogy ezt meg is éle, de is megtartod -e. És Nézzük meg, hogy mi van előttünk, mert ugye most jön a nagy hét nevű dolog, Katolikusok már készülnek, hogy lehet hús tenni, mármint aki egyébként nem szívesen csinálja a bőtet, de csinálja. Jön a nagypéntek. A nagypéntek, ez az egész csúcsnak a legteteje. Tehát a monteveresznek az a helye, ahová az be kell tűzni. A nagypéntek az, amikor, amikor Jézus, Jézus, aki Isten és ember volt egyszerűen, meghal, minden ember bűnéért, minden ember bűnét magára veszi, mert azt mondja, hogy én látom, hogy te magattól nem fogsz tudni más csinálni, csak zöld leveleket növeszteni. De én, én elveszem tőled ezt az átkozottságot, hogy igen ilyen terméket nem legyél, mint ez a függefa. És elveszem ezt tőled, és magamra veszem, és meghalok vele együtt. Elviszem a balhét, elviszem a következményeit. És aztán én a legkirályabb keresztényi jobban szerettem, mint a húsvétot, bár a felnőttek nem kapnak karács... ajándékot húsvétkor, csak karácsonyokkal. De az, hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy így, ez oké, okay, megölt, tehát meghaltam. Tehát legyőzöm a halált, meg legyőzöm a, a következőt és feltámadok. Na hát, ha vala, valami szuperhős, akkor, akkor ez szuperhős cselekedett. Tehát Jézus megteszi azt, amire senki más nem képes. Meghalni meg tud mindenki, sőt, mindenki meg fog halni. Elnézést, aki ezt most tudta meg. Mindenki meg fog halni, de de Jézus föltámad. Ekkora dolgok történnek. És, és pont ez a feltámadás, ez, ez olyan, mint, mint, mint a templom. Jézus ugye beszél a saját is úgy, mint, mint, mint, a te, mint, mint a templomról. Meg rólunk, is, tehát ról, mi is olvassuk magunkról, hogy a szentleleknek a temploma vagyunk. Isten hagyja, hogy leromboljuk ezt a templomot néha, és újraépíti. És meg rómaiak, meg mindenféle népek, és lerombolják, és Isten azt mondja, hogy figyelj, kegyelem van, én felépítelek újra. De miért, rombolja, miért rombolódnak le a dolgaink? Miért érezzük úgy, hogy a templomunkra mobbáver és föl van égetve, meg elvitték az összes értelmes embert? Azért, mert... mert nem adjuk oda az életünket Istennek. És ha átadjuk az életünket Istennek, akkor is jönnek támadások. Tehát nem azt mondom, hogy ó, oh, ha megtérsz, akkor minden szép és jó és sok pénzed lesz, meg már van, meg minden megadakozzatok, nem ezt mondom. Hanem lesznek akkor is támadások. De az, aki Istennel jár, 5 Mózes 10 vagy 12, aki Istennel jár, az, az azt Isten megáldja és megsegíti. Fog dúskálni a dolgokba, de az, arra igaz lesz az, hogy, hogy ne féljetek, hogy mit fogtok enni, vagy mit fogtok inni, vagy mit vetjetek fel, mert Isten gondoskodik rólatok. Csak menjetek oda Istenhez, tudjátok, hogy hol lakik Isten, menjetek oda hozzá, és legyetek vele kapcsolatban. És, mint mondtam, a virágosának az arról szól, hogy, hogy legyen kész a szívünk Isten, Isten szolgálni, Istenek engedelmeskedni hosszú távon. Ne csak tetszen az üzenet, meg amit olvastam, meg hogy ú, sírtam, mert megbántam a bűneimet, tök jó. De utána milyen? Utána hozannázó és kitartasz a hozsannázásból, hogy azt mondta, hogy feszíts meg, meg nekem ez a messiás nem kell. És e, itt vagyok húsvét előtt, ami, ami a húsvét az, az evangéliumnak a születésnapja. Isten, a kereszténység születésnapján az húsvét. Egy héttel vagyunk kerekek, úgyhogy nagy buli lesz. Ja, mindig nem mondom el, hogy mi lesz, mert ez meglepetős. És az nagy érkezések előtt, amikor a király jött, akkor mindig előre küldtek valakit, hogy, mondj, hogy szóljon a népnek, hogy figyeljen a király. És nem hiába az az üzenete keresztelő Jánosnak, ami. Ugye azt mondja, hogy készítsétek az úr útját. Amikor jött egy, egy egy király, akkor előrekültek futárokat, előhírnököket, profétákat, előrekültek, hogy szóljanak a városok, hogy figyeljetek az utakat, tegyétek rendbe, mert jön a király, és nem úgy akar beérkezni a városokba, hogy össze-vissza verve, mert kátyús az utatok. Ha jót akartok magatoknak, szedjétek rendbe az utat, hogy amikor a király jön, akkor azt mondja, hogy itt még az utakra is odafigyelnek. És itt jön ez a, jön ez a husvét. És ugyanúgy egy király érkezését ünnepeljük meg. Jézus mint dicső király visszatérő, ezek most nagyon, nagyon keresztényi, szent nyelvben illő szavak voltak. De értetek, megünnepeljük azt, hogy Jézus föltámolt. Győzött, mint egy király, amikor bevonul, amikor legyőzi az ellenséget. És nekünk itt a lehetőségünk van egy hetünk felkészülni erre. És a nagy hét az erről szól, hogy felkészülünk arra, hogy Jézus bevonul és felkészülünk arra, hogy fogadjuk a királyt. Nem csak arról mondsz, hogy jött a király, hanem kimegyünk erre és köszöntjük őt, és, és üdvözöljük, és örülünk, hogy győzött a királyunk. Úgyhogy a Virágvasárnap üzenetünk, és Nehémiás könyvének a lényege, hogy meglegyen az hír, az az, hogy, hogy készítsük az Úrnak az útját. És... Az első lépés ennek, hogy lássuk a helyzetünket. Gondolkozzunk el ezen a héten azon, hogy hol vagyunk most. Nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik az életünkben rendben vannak, és mik azok, ahol nem hogy kátjuk vannak az úton, hanem az út gyakorlatilag megsemmisült, mert csak kátjukból áll. És, és, és nézzünk, nézzünk rá az életünkre. Ez a könyv, ajánlom mindenkinek, akinek nincsenek tudunk adni van belőle, ez a tükör. Ez a minőségi ellenőrző lista, amivel végig kell menni az életünkben, hogy oké, ok, ok, itt Kátyú, itt nincs, itt rendben vagyunk, itt kettes alá. Olvassátok az ígét, és hagyjátok, hogy Isten szóljon, hogy, hogy, hogy mutassa meg, hogy milyenek vagytok. Mert ha nem tudod, hogy Kátyús az útad, attól még kátyus és foglalkozni kell vele. Kérd Istennek az erejét, és Istennek a segítségét arra, hogy ezeket a dolgokat befe, így, így rendbetedt. Befoltoznak átjukat, ahol kell ott teljesen új út, új hozzá föl, mert már annyira nincsen út. És azt látjuk, hogy Jézus nem segítséget adott nekünk ahhoz, hogy legyőzzük a bűnt, hanem legyőzten helyettünk a bűnt. Nekünk győzte le a bűnt. Megcsinálta, megtette nekünk, amit nekünk kellett volna. És, és ugyanez van erre is, hogyha ha szeretnéd azt, hogy, hogy Isten rendezett legyen az életed, akkor, akkor kérdőd, mert ő már megtette, hogy egyszer rendbe tette az életedet és ha te újra piszkítottál, meg én újra piszkítottam, én piszkítottam néhány helyre már, akkor Isten azt mondja, hogy én adok neked új lehetőséget, úgy, mint a is adtam, és újra templom, és templomokat építünk, pedig templomot építeni nem egyszerű, főleg nem mondjuk az ellenséges nemzet főtemploma a helyére majd, ami, ami lesz majd. Kérjétek Istent, hogy, hogy, hogy fortozza az életeteket, hogy szóljon hozzátok. És hát ez most nem egy hét, hanem ez egy élet, hogy tartsuk, tartsunk ki. Krisztussal. Ne legyünk olyanok, mint a, a zsidók voltak, hogy fölépítették a templomot. Jeee! Yeah! Van templomunk, és. ú, van templomunk, abból lehetne pénzt nyerni, és már meg is van, amiről beszéltünk, ugye a pénzváltással, meg az állatárulással. Tartsunk ki Istennel, és maradjunk vele szoros kapcsolatban, és. Tudom, hogy ez most nem feltétlenül a Nehémiás könyvének volt a nagy bevezetője, és Nehémiásról valami is szó esett. De ö, olyan dolgokat fogunk megnézni a Nehémiás könyvébe is, és úgy látom, hogy Istennek az a, az, az üzenete, így, így a fő üzenete, hogy akarjunk építeni. Ismerjük fel, hogy a városunkban mik azok a szükségek, amiket nekünk be kell tölteni. Látunk erre mondani egy zseniális képet Nehémiásnál egyébként. Hogy mik azok a rések, amikre nekünk oda kell lenni és ahol dolgoznunk kell. Hol tudjuk Isten, hol tudunk Istennek szolgálni ebben a városban? Vagy Budapesten De nagyon fontos, hogy ne legyünk olyanok, mint amilyenek a zsidók voltak. Nehéniás után, hogy, hogy így hagyni, hogy így, na, voltak evangelizációk, meg falépítések, meg missziók. Meg, de most már így elmúlt. Most már eljárunk vasárnap. Ne hagyjuk kihűlni. Egy várost meg is kell védeni. Egy városnak az ügyeit vinni kell. És, és mindig ilyen virágvasárnapaink vannak, amikor, amikor Isten szól hozzánk. És ne hagyjuk ezeket a virágvasárnapokat csak úgy, csak úgy ámulni. Jön egy virág hétfő, olyan nincsen. Húsvét hétfő van, meg karácsony másnapja, szóval egy pár van, de a csak egy van. Mert ha akkor nem fogod meg, amikor Isten szól hozzánk, akkor utána lehet, hogy Istennek újra kell szólni, mert elfelejted. Mert jön más. Jön egy hétfő amit fekete hétfőnek, vagy álmatlan, vagy fáradt hétfőnek lehetne hívni, vagy már megint dolgozni kell hétfőnek. Legyetek, legyetek kitartóak abban, hogyha Isten valamit szól hozzátok, alkalmazzátok az életetekre, és tartsatok ki benne. Ne, csak ne legyünk, akik falakat foltozunk, meg ne esdvások, akik templomokat építünk, hanem legyünk olyanok, akik, akik ezt a falat azt megvédik, és legyünk olyanok, akik ezt a templomba isten És ez, ez jó nehéz. Meg ott van a kegyelem, hogyha elbukjuk, és elrombolják a templomunkat, akkor Isten azt mondja, gyere, összerakom neked megint. Mint unok játszottunk, öcsémel játszottunk, olyat, hogy felépítettem neki kockába, valamit lerombolta, és akkor én építettem újra. Na Isten, ilyen csak türelmesebb, mint én, mert három ezt én háromszor egyéncéljátszottam Úgyhogy, ez Nehémiás könyvének az üzenete, ez... Malakiás könyvének az üzenete, ez Márke evangéliumnak, Lukács evangéliumának, meg Jézusnak, meg Virágvasánaknak az üzenete. És nem hittétek, hogy meg lesz a kapcsolat, igaz? De van a kapcsolat. És legyetek, legyetek, legyetek ilyenek, jó? Tartsatok ki, és, és ne, ne zöldet sokat, hanem gyümölcsöt. Köszönöm Istenem az, hogy jöjtünk hozzád, és hogy, hogy ha olyan sokszor belülről romboljuk le, megégetjük le ezt a templomot, amit te adsz nekünk, és, és a pár falat, amiben akarsz védeni minket, te akkor is újra újra, és újra kegyelmet adsz. Köszönöm ezt neked, is, és köszönöm azt, hogy hogy hogy, szólsz, hogy nem hagyod, hogy utánam a vízezen és hogy akkor hagylak téged, hagyd dögöljél meg, hanem, hanem azt mondom, én szeretlek téged, és újra felépítelk. és Köszönöm Istenem azt, hogy hogy te, te, te bátorítasz minket arra, hogy, hogy legyünk követőit, kitartóak, és legyünk, legyünk, uh, uh, vigyük végig azt, amit te beleraktál minket. És, uh, és köszönöm, Uram, azt, hogy ezt nem kell saját erőből csinálni, mert saját erőből nem lehet, hanem, hanem, hanem te a erőt hozzá. És, uh, azt mondod, hogy nem kell hatalmas terveket se szülni, csak egyszerűen járj velem minden nap. Köszönöm Uram azt, hogy szólsz hozzám, és, és, és Te szeretsz engem, és Te akarsz velem kapcsolatot. És nem azt mondod, hogy Te próbálj engem elérni, hanem Te engem szeretsz, és, és szeretsz mindannyiunkat, és Te akarod azt a kapcsolatot. Köszönöm neked, Istenem, ezt a szeretetet, és, és köszönöm azt, hogy emlékezhetünk erre, és, és köszönöm azt, hogy Te nem csak bevonulsz, hanem te győztesként vonulsz be, és, és, és legyőzted a halált, és, és, és a bűnnek a hatalmát, és ezért, ezért győztes király lehet az, akinek az útját készíthetjük. És kérlek, uram, hogy a héten, a nagy nekünk csendes perceket, órákat, külön kérlek, uram, azokért akiknek azokért, akinek családja van, vagy olyan a munkája, hogy, hogy, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt perce. Kérlek Uram, hogy adj lehetőséget, hogy le tudjanak ülni, le tudjunk ülni, és tudjunk veled foglalkozni. Tudjunk a te tükrödelé állni, tudjunk, hagyjuk, hogy te megvizsgálj minket, mint egy, mint egy orvos, aki minden tetőtől talpig megnézése. És, és adj nekünk hajlandóságot, Uram, változni, és gyógyulni azok a dolgon, amiben kell, és az, hogy kitartóak lehessünk. És, és Uram, szeretnélek még kérni azokért, akik, akik úgy vannak most itt, hogy hogy ő hogy ez a templom, ez, ez padlom van, és, és leégett kövek, és romok, és hamu minden. Kérlek Uram, hogy, hogy adj, nekik, uh, uh, adj nekik reményt, Uram, mutasd meg azt, nem is reményt, adj nekik bizonyosságot, Uram, hogy Te, ahogy eddig mindig fölépítetted őket, amikor ilyen állapotba kerültek, Te most is meg fogod esztelni, és a Te kegyelmet sosem fogja. el. Kérlek Uram, hogy adhogy, hogy erre a kegyelemre Támaszkodjanak még akkor is, hogyha ha a romokat is gyalázzák az ellenségek, és egy két követ egymásról, és azt is három felé verik, akkor is, uram, kérlek, hogy hogy, hogy, hogy nekik békességet, te a tekyémbennek a békességet. És kérlek, uram, hogy, hogy készítsük a szívünket a Súrétra, hogy így megéljük azt, hogy átéljük, hogy átérezzük, hogy elmondolkozunk azon, hogy te mit tettél, és hogy, hogy mekkora dicsőség van a és hogy, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és itt beazonítottad. Köszönöm Istenem azt, hogy szeretsz minket, és hogy is szerethetünk Téged, és, és kérlek, hogy állj meg ezt a gyülekezetet, és, és állj meg engem is, mert mindenkit kihallgatja most ezt a tanítja, tanítást, és, és egyszerűen nem csak a Te dicsősébe mutatkozom meg az életünkben. Kérlek Téged az Úr Jézus nevében. Amen.